בעזרת השם יתברך, ספר עצות המבוארות, מחשבות וערעורים. אות א. העיקר הוא לשמור את המוח שלא יחמיץ, כלומר, שלא יסתאב על ידי ערעורים רעים ומחשבות רעות. גם ישמור מוחו מלערער בתאוות. אין תאוות ממון. שתאווה זו מתגברת על כל אדם מחמת חסרון אמונת השגחה, הן מתאוות אחרות. כי אירועי תאווה מטמטמים את המוח ומאחרים אותו, ועל ידי זה אי אפשר להתפלל. היינו שאפילו כאשר הוא מתפלל, אינו חש חיות ואור בתפילה. ועל מוח מטומטם מחמת אירועי תאווה, אי אפשר לסמוח בשום מעשה טוב ובשום נקודה טובה. וגם בגשמיות הוא שרוי תמיד בעצבות ובדאגות, רחמנא ליצלן. כי משום טמטום מוחו אין נוחש בחסדי השם נדבך. ואי אפשר לו להתגבר בשמחה ולשמוח בהרחבות שהשם נדבך מרחיב לו בכל עת. וכשאין חשים בחסדי השם, נדמה תמיד שלא טוב, חלילה. לכן יש להיזהר מאוד מאורים רעים, כפי שצריך להיזהר מחמץ בפסח. כי אירועי תאווה ומחשבות רעות הם עיקר חמץ ושעור, שמונעים את האדם מדרך תורה ויראת שמיים אמיתית. ולשמור על צלילות וזקות המוח, אפשר רק על ידי תפילה ותחנונים באמת מעומק הלב, ועל ידי התקרבות אמיתית לצדיקי האמת. היינו, הלימוד בספריהם וקיום אצותיהם כמובאו בליקוטי הלכות בכמה מקומות. ב. כשבאים במחשבות אדם, הרהורי זנות, רחמנא ליצלן, שעלולים לגרום לו תאוות ניאוף או מקרה לילה חס לשלום, והוא מכניע את התאווה, ומסיח דעתו מן ההרהורים הרעים, כמובאו בספרי אדמו ז"ל, שכאשר באים במחשבתו הרהורים רעים, יכניס למוחו מחשבות של תורה או תפילה או משא ומתן. ואז הסתלקו ממילא מדעתו המחשבות הרעות. וכשאדם נוהג כן, הרי זה עיקר תשובתו ותיקונו לפגם הברית, לערעורים רעים ותאוות ניוף שהיה משוקע בהם עד עכשיו. לכן, אל לו לא לאדם ליפול בדעתו כאשר מתגברים עליו ערעורים רעים. רק אדרבה, עליו לדעת שעל ידם עיקר תיקונו ותשובתו. היינו דווקא כאשר עולים בדעתו אירועים רעים, ומתגבר להכניס למוחו מחשבות טובות של תורה או תפילה, או אפילו של משא ומתן בכשרות, בכדי להסיח דעתו מן המחשבות הרעות, כמובער למעלה, הרי זה עיקר תשובתו ותיקונו כאמור, והעדי זה מתקן כל מה שקלקל בפגם הברית שהיה משוקה בו עד הנה. וכשמקיים את העצה של תיקון המוח, כמובער למעלה, זוכה לתיקון הברית, היינו לתיקון המחשבה, שזהו עיקר תיקון הברית. וזוכים לחוכמה טהורה ולקול זך, היינו לחוכמת האמת, כל אמת בלי שום תערובות של טעות ושקר. וזוכים לשלום, שעל ידו אפשר לקרב את העולם כולו להשם מטבח, כמובן בליקוטי מורן חלק א', סימן כ"ז. ג. כאשר אדם מכניס למוחו ולשכלו מחשבות חיצוניות של תאוות או חכמות זרות וחקירות המרחיקות את האדם מיראת השם, הרי שגורם קלקול גדול לנשמתו. <coughs> כי מחשבות כאלו מעכבות ביותר מללכת בדרך היהדות הצרופה. ועל אדם מתמעט ונגרש שכלו הקדוש והאמיתי, שבשכל אמיתי זה בראו השם ידבח. וצריך לדעת ולזכור שבליקוטי מוהרן סימן למדי מבואר. כי שכל אמיתי של האדם היא הנשמה. ועל מחשבות חיצוניות, היינו מחשבות רעות, ניזוקה הנשמה מאוד. כי את מקום המוח תופסות מחשבות חיצוניות, ועל ידי זה נדחק ומתמעט השכל האמיתי. כי על ידי המחשבות הרעות והכוזבות נהיה אדם חכם בעיני עצמו, ונדמה לו כי הכל הוא כפי מה שנראה לו ומבין בשכלו המעוות. וזה מתרחק מדרך התורה, <coughs> ובגלל מחשבות אלו מתעוררות ומתגברות בו כל המידות והתאוות הרעות. מכאן אנו למדים כי כל הפגמים והעוונות נובעים ממחשבות רעות. ובגלל זה חייב כל אדם לשמור מאוד את שכלו ומחשבתו, ולא ייתן לשום ערעור רע לחדור למוחו, וכן לשום חוכמה זרה או חקירה שהם נגד האמונה הפשוטה. כי אלו מרחיקים אותו כאמור מראת השם ומאמונה פשוטה שהם יסוד ושורש היהדות. בעיקר התשובה והתיקון על כל העוונות הוא שאדם מתגבר להרחיק מדעתו ומשכלו מחשבות רעות כמבואר, ובפרט כפירות. וכאשר האדם מקדש את שכלו, היינו את נשמתו, במחשבות טובות, שמערער תמיד במחשבות טובות של יראת השם ואמונה אמיתית, ובפרט כאשר עולה על דעתו ערעור רע. ומגרשו מגרשו ומתגבר להכניס במוחו מחשבות טובות של תורה, תפילה או משא ומתן באמונה כמבואר למעלה. על ידי זה מעלה הכל לשורשו, היינו לה' מטבח, כי הוא שורש כל דבר. וזהו עיקר תשובה. גם צריך לדעת ולזכור, כי עיקר העצה להינצל למחשבות חיצוניות ומעורים רעים, הוא רק על ידי ריבוי תפילה. היינו שצריך להרבות בתפילה ובתחנונים להשם ידבח כדי להינצל ממחשבות חיצוניות ומהרעורים רעים. גם מבואר בכתבי האריזה כי מחשבות רעות מכונות מבול, מצולות ים. ומחמת זאת זעק דוד המלך עליו השלום אל השם ידבח. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה. כמבואר בתהילים סט גם צריך להתגבר מאוד להשתמש בעצה שבסעיף ב' כמבואר שם שבעת שחודרים למוח מחשבות חיצוניות צריך להתגבר ולהכניס במקומה מחשבות של תורה ותפילה או משא ומתן בכשרות כמבואר ואז ייבטל הרע מאליו כי שתי מחשבות לא יכולות להימצח דף במוח כמבואר בספרי אדמו"ר ז"ל ובבוא המחשבות הטובות לשכון בתוכו כלות המחשבות הרעות ממנו ועיקר העצה היא כאמור תפילה ותחנונים. השם יתברך יעזרנו להבין כי יש לבקש מתור רפואת המחשבה כפי שמבקשים בעת חולי חס ושלום על רפואת הגוף, כדי שנוכל להתגבר ולקיים את העצות השייכות לתיקון המחשבה כמבואר בליקוטי עצות, ואז בוודאי נזכה בעזרת השם לרפואת המחשבה ברוחניות ובגשמיות. ד. כשאדם חושב מחשבות רעות חס ושלום, של תאוות, אפיקורסות, עצבות, תומרה שחורה, הרי אלו גורמות טיפשות הלב. היינו שעל ידי מחשבות רעות אלו מטמטם הלב מלהבין את האמת. כי כל המחשבות נובעות מן הלב. לכן, אם חושב מחשבות טובות, מחכים הלב ומזדכך מן הרע. אבל אם חושב חלילה מחשבות רעות, אזי ליבו נסתם ומטמטם, ואין יכול להבין את האמת בשום דבר. כי בינתו של אדם שוכנת בליבו, כמבואר בזוהר הקדוש, בינה ליבה. היינו שבינתו של אדם היא בליבו. <coughs> ועל ידי אירורים רעים הלב נסתם ומתאפש כמבואר למעלה. והחושב חלילה, מחשבות רעות, כאילו מחריב את העולם. כי עיקר העולם הוא האדם. ועיקר האדם הוא שכלו ובינת ליבו. וכשאדם מחריב את שכלו ובינת ליבו על ידי אורים רעים, הרי הוא כמחריב את העולם כולו. כי כל אדם הוא עולם בפני עצמו. אבל כשהוא חושב מחשבות טובות, כיצד להתחזק ביראת השם, במעשים טובים ובמידות טובות, אזי מתקן את הבריאה כולה, שזה טובה גדולה בעבורו ובעבור העולם כולו. וכשאדם שומר עצמו ממחשבות רעות, וגם בעת שהללו חודרות לליבו, ומסלקן על ידי העצות המבוארות ובליקוטי עצות בכמה מקומות, ומתחזק לחשוב רק מחשבות טובות, יזכה כי ניסים ונפלאות יעשו על ידו בעולם. ה. Hey. כל תיקונו וקלקולו חס ושלום של אדם, תלוי במחשבות הלב. היינו, hey, no. אם חושב מחשבות טובות, אזי תיקון גדול הוא עבורו. אך מחשבות רעות גורמות לו קלקול גדול. כי עיקר היצרים הם מחשבות וחוכמת הלב. מחשבות טובות הן יצר הטוב ומחשבות רעות הן יצר הרע. שם מטבח יצילנו ממחשבות ואירועים רעים ויעזרנו לחשוב ו... השומע עצמו ממחשבות רעות וחושב תמיד איך לעבוד את השם מטבח, היינו שחושב תמיד בליבו איך להתחזק ביראת השם בקיום התורה, וחושב תמיד מחשבות איך להינצל, ולא להיכנע למניעות, בלבולים וטרדות, שרוצים למונעו מיראת השם בקיום התורה. הילד הזה מתאר ליבו מחשבות רעות, והוא זוכה למידות טובות ולמעשים טובים, וזוכה לקבל עליו עול מלכות שמיים בשלמות. היינו שמתחזק תמיד במידות טובות ומעשים טובים לשם שמיים באמת, שזה נקרא גם זוכהו לתפילה באמת ולתשובה שלמה, ונגלים לו סודות התורה. היינו שראו ומרגיש את הדעות האמיתיות שבתורה, שהם מרומזים בלימודי התורה בדרך סוד. כמבואו בדברי חז"ל, שמשה בנו עליו השלום ידע את סתרי האותיות. היינו הדעות האמיתיות המרומזות באותיות התורה באליהם ובסוד. לעתיד לבוא ידעו כל ישראל מסודות התורה הנזכרים לעיל. היינו מן הדעות האמיתיות המרומזות בתורה בסוד ובהעלם. אבל גם עתה זוכה להבין זאת האדם המשתוקק וחושב מחשבות תמיד, איך להתחזק ביראת השם מקיום התורה, ובפרט השומר מכל משמר את מוחו ממחשבות רעות כמבואר למעלה. ועל ידי זה מתבטל ממנו מלכות הרשעה. היינו שניצול ממידות רעות ומעשים רעים, שהם מכונים מלכות הרשעה, ומתרומם ומתגדל אצלו מלכות לקדושה. היינו שמתגדלים אצלו המידות הטובות והמעשים הטובים המכונים מלכות וקדושה. ועל ידי התחזקות מחשבות טובות, מידות טובות ומעשים טובים, גורם לישראל חיות גדולה, שפע, עשירות וברכות עד בלי די. ז. כל המחשבות העולות במוח האדם נכנסות לתוך הדיבור. היינו שכל מחשבותיו של אדם יוצאים מבין שפתיו. כי בשעה שחושב מחשבותיו, מביעות שפתיו אותן מחשבות, הגם שאינו מרגיש זאת. כי התבטאות המחשבות על ידי הדיבור היא בדקות גדולה מאוד. היינו שכל המחשבה המבוטא בדיבור דק כל כך עד שאין שומעין אותו. ומחמת זאת קשה להרגיש בזה. אבל האמת היא בוודאי כך, שכל המחשבות חייבות לעבור דרך כלי הדיבור כמוזכר בזוהר הקדוש, רכוש המרך שם ספרותיו. היינו שכל מה שאדם חושב בא לידי ביטוי בשפתיו. רק אבן שדיבור השפתם בדקות גדולה, מחמת זאת אין שומעין את כל המחשבות כדיבור ממש. אבל האדם שזוכה לחוש שמיעה נקי וזך, שומע את כל החושב בעת שהוגה במחשבותיו. ח. יש בני אדם שיש להם ערורים רעים של עבודה זרה וניאוף חס ושלום ומתגברים עליהם מאוד בשעת התפילה ויש אנשים שבשעת התפילה מצטייר לפני, לפניהם דמות של עבודה זרה ומחשבות רעות אחרות, אחמנה לצלן המבלבלות את מוחם דווקא בשעת התפילה וגורמים להם איסורים גדולים ולמרות שמתאמצים להתגבר ולדחות את הדמיונות ומנענעים בראשם הנה והנה לטרוד את המחשבות הרעות ממוחם אך הוא ללא הועיל אדרבה, ככל שאדם מתייסר ומתאמץ לגרש מחשבות אלו, הרי הן מתגבות. כי כך הוא דרך הטבע של הבלבולים והדמיונות, שכל מה שמרבים לחשוב איך לדחותם מן המחשבה, מתגברים הם יותר. על כן עיקר העצה לדחותם הוא שלא להשגיח בהם כלל. רק הכניס בדעתו מן הדברים שעוסק בהם עם תורה, עם תפילה, עם משא ומתן באמונה. ולא ידקדק ולא ישים ליבו לאלה ערורים רעים ודמיונות שווא. ולא יערע אחריהם להיווכח אם כבר נסתלקו מדעתו. ועל ידי שישקיע את מחשבותיו במעשים טובים בהם הוא עוסק, על ידי זה ייבטל הרע מאליו כמבואר בסעיף ב. אבל צריך לדעת שעצה זו היא רק לשעה. אך העיקר, כיצד להינצל מן המחשבות הרעות לגמרי תמיד או על ידי זיכוך וקידוש הגוף ממידות רעות ומעשים רעים. וצריך להתגבר, לעסוק במעשים טובים, ולהתקרב לצדיקי אמת ולקיים את סוטיהם. והעדי זה יינצל מכל מיני מחשבות רעות וערעורים רעים, ומכל מיני בלבולים ודמיונות, ויזכה לתיקון המוח ותיקון המחשבה. ט. <תקש> <תקש> <תקש> גם צריך לדעת ולזכור, כי העצבות מזיקה מאוד למחשבה. כי על ידי מידה רעה זו מתגברים על אדם בלבולים ודמיונות. לכן יש להיזהר מאוד שלא ליפול לעצבות אפילו בגלל התגברות הבלבולים והדמיונות. ואין צריך להיבהל ולפחד מבלבולים וערעורים רעים. רק יסיר מחשבתו מהם כמבואר בסעיף ב' ויסיח דעתו מן הדמיונות וממילא יתבטלו כמבואר. וצריך להתחזק תמיד במידת השמחה, על ידי ההתבוננות בחסדים ובטובות שהשם יתברך מיטיב עם האדם בכל עת, בבריאות, פרנסה וכו'. ומי שיש לו חס ושלום איסורים, צריך להתחזק באמונה וביטחון שהאיסורים בוודאי יונתקו. ויתבונן יותר בחסדי השם יתברך שעושה עמו אפילו בתוך האיסורים. כפי פירוש האדמו"ר בצער הרחבת לי. היינו, גם בעת איסורים חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מרחיב לאדם וגומל עמו חסדים וטובות. והתגבר שלא יפול חלילה לעצבות ולייאוש חס ושלום. וצריך לזכור שהשם יתברך מנהיג כל שנותיו של אדם מלא אדמות, בקצת איסורים ובקצת חסדים והרחבות. ודווקא על ידי השינויים הללו יש לאדם אפשרות להתעורר ליראת השם ולאמונת השגחה. לכן צריך האדם <coughs> לזכור בימי איסוריו חס ושלום שאסור לשקוע בעצבות ובפרט לא בייאוש כי האיסורים בוודאי יומתקו ולא לעולם יהיו בחלקו כמובא בפסוק כי לא לעולם הריב ולא לנצח הקצוף כי לא יזנח לעולם השם <coughs> היינו שלא לעולם יעזוב השם ידבר חלילה את האדם וכן מבואר בכל ספרי האמת ובפרט בליקודי הלכות בכמה מקומות שהאיסורים הבאים לאדם הם הרק כדי לעוררו ליראת השם בקיום התורה, כל אדם בדרגתו. וכאשר האדם מתעורר, לפי מה שצריך להתעורר, אזי נוטל השם מטבח את האיסורים ממנו ועושה עמו חסד ורחמים בכל העניינים שהוא זקוק לישועה. גם בגשמיות. וברוחניות חייב האדם לשמח ולהחיות עצמו בנקודות הטובות שמוצץ לו. כמובן בליקוטי מוהר"ן בתורה הזמרה לאלוקיי בעודי. ולא ליפול לעצבות ומרש שחורה בשל המצב הרוחני שאינו מניח את הדת, שאינו ירד היום. כי בכל ספרי אדמור ז"ל, שצריך להשתוקק רק בלי שום לחץ ועצבות לדרגה הגבוהה ביותר, ולהחיות עצמו ולסמוח מאוד עם מתי מספר הנקודות הטובות שמוצא בעצמו. בעצות אמיתיות שבסעיף זה חייבים להתחזק תמיד וכדי להינצל מעצבות ולהתגבר תמיד בשמחה כי זה העיקר. י. <coughs> מחשבות טובות וטהורות מכונות חיות טהורות. מחשבות רעות ובלתי טהורות מכונות חיות טמאות. מלחמת המחשבות במוח האדם היא ממש כמלחמת החיות הטהורות והטמאות כאשר הן ביחד. ומשמיים <coughs> מניחים למחשבות להיפגש בכוונה במוח כדי שהאדם יתגבר ויכניע באמצעות המחשבות הטובות את המחשבות הרעות. וכשאדם נוהג כך ומתחזק לחשוב תמיד מחשבות טובות ומסלק את המחשבות הרעות, אזי גורם תענוג גדול להשם מטבח. י"א צריך לזכור כי שתי מחשבות בבת אחת אינן יכולות לשכון בשום אופן במוח. לכן, כאשר חודרים למוח מחשבות רעות חלילה, העצה היא להכניס תחתן מחשבות טובות של תורה או תפילה או משא ומתן בכשרות ואז ייבטלו המחשבות הרעות מעליהן כמבואר בסעיף ב' ובסעיף ח' מוסבר. המבואר שנענו הראש וכיוצא בזה כדי לסלק מחשבות זרות אינו עוזר כלל. אדרבה, הוא מקלקל כי המחשבות מתגברות יותר. לכן העצה היא כמבואר שלא להשיט את הלב לדמיונות ולמחשבות הרעות רק להתחזק, לחשוב מחשבות טובות תמיד, כמובן למעלה, כמה פעמים. י"ב <coughs> המחשבה היא דבר גבוה וחשוב מאוד. מי שרוצה לחשוב מחשבות קדושות כדי להיכנס לעולם המחשבה, צריך לשתוק לגמרי. כי אפילו ידבר דיבורים טובים וכשרים גם כן, יפסיד ויקלקל את המחשבה. ואפילו לשתוק לגמרי, אם מוחו אינו זך כראוי, עלולים בלבולים רבים לבלבל את מחשבתו. לכן צריך לשמור מאוד על טהרת המחשבה. ולזה זוכים על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים. י"ג ערעורי ניאוף, פחמנא ליצלן, הם התאומה הגדולה ביותר. ועל ידי קיום מצוות צדקה באמת, ניצולים מערעורי ניאוף כמבואר בליקוטי מוהר"ן, שהמילה מוות מרמזת על ערעורי ניוף. וכבר נאמר בפסוק, וצדקה תציל ממוות. מכאן אנו למדים שהצדקה מצילה מערעורים רעים. ואפילו מקיימים מצוות צדקה כראוי, אסור לסמוך על כך ולדבר ולעסוק יותר מדי עם נשים, כי ריבוי דבר זה גורם לפגמים חס ושלום, כמבואר בדברי חכמינו זכרונם לברכה. וכל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו וכולי. ורק מה שמוכרחים לדבר עם נשים, הן במשא ומתן, הן בעניינים אחרים המוכרחים ממש, דברים אלו אינם מזיקים על ידי כוח מצוות צדקה כראוי. י"ד יש ערעורים רעים הנמשכים מקליפה קשה מאוד, עד שקשה מאוד להינצל מהם. וגם כאשר עוצם עיניו או פונה לצדדים, מתגברים ערעורים אלו חס ושלום, והעצה להינצל מהם היא על ידי מצוות צדקה כראוי. צ׳ צריך לתקן את המחשבה ולהעלותה מבחינת החתים בשרו, היינו ממחשבות רעות, לחותם דקדושה, היינו למחשבות קדושות ומוח מזוקח וזה בחינת תפילין, היינו מוח זך ומחשבות טהורות, שזה עיקר תפילין. וצריך לדעת ולזכור שככל שנזהרים יותר במצוות תפילין ממש בכל הפרטים, הן בבתים, הן בפרשיות, הן ברצועות, ומדקדקין ביותר שיהיו כהלכה, כמבואר בשולחן ערוך, הרי זה בוודאי מסוגל יותר לתיקון המוח במחשבה. גם צריך להיזהר שלא לחלש חלישות הדעת ולא ליפול לעצבות כאשר מחשבות רעות מתגברות חלילה על המוח. רק צריך להתגבר ולסלק את המחשבות האלו על ידי העצה המבוארת בסעיף ב' ולהכניס את המחשבה בענייני קדושה ומעשים טובים. ועל ידי עבודה זו של התגברות להכניע או לסלק מן המוח מחשבות רעות והתגברות במחשבות טובות, מתהווה תיקון גדול ונפלא בחינת תפילין, כמבואר בסעיף ה. טז <תזיין> המחשבה היא ביעד האדם להטוטה כרצונו, כמוסבר בסעיפים הקודמים. לכן יש לזכור, בעת אשר חודרות חלילה למוח מחשבות רעות של תאוות, חוכמות זרות, חכירות, שהן הפך האמת והאמונה הפשוטה והתמימה, אפשר לדחותן בקל בעצה המבוהלת בסעיף ב'. היינו להכניס למוח מחשבות של תורה או תפילה או משא ומתן באמונה. וממילא התבטלו האירועים הרעים כמבואה בסעיף י"א, ששתי מחשבות לא יכולות לדור בעת ובעונה אחת במוח האדם. וגם כאשר המחשבה נוטה חלילה ונופלת למקומות לא טובים, יכול האדם להטוטה לדרך הישר. וכפי שאפשר להטוט סוס טועה באורחות עקלקלות לדרך הישר בעל כורחו, כן ממש היא מחשבת האדם, כאשר המחשבה טועה וגולשת לאירועים לא טובים חלילה, אפשר בעל כורחה להטוטה לטוב, להרעורים טובים כמבואר למעלה. <דזיין> גודל המחשבה ויקרתה הם לאין שיעור. על כן צריך לדעת ולזכור כי ממחשבות טובות של תורה, תפילה ומעשים טובים נעשים ונבנים בניינים אמיתיים המתקיימים לנצח נצחים. וכאשר מערערים חלילה במחשבות רעות של תאוות, חוכמות וחקירות מגיעים על ידי זה לקלקולים גדולים ומכשולות חס ושלום. השם ידבח יצילנו תמיד ממחשבות רעות וייתן בנו מחשבות טובות, אמן. י"ח צריך להישמר מאוד ממחשבות רעות, כי מחשבה רעה מזיקה חס ושלום מאוד. הקלקול והנזק הנגרמים ממחשבות רעות גדולים כל כך, עד שאי אפשר כלל לבטאם ולכותבם. השם ידבח אצלנו תמיד ממחשבות לא טובות. י"ט כאשר תהיה באמת שפל ומועט בעיניך, בבחינת מה, כמבואר בתורה ונחנו מה, ותכניס תמיד אלוקותו במחשבתך, כי פירוש מחשבה הוא חשוב מה, ומה מרמז לשם ידבח, כמבואר בליקוטי מורן חלק שני סימן פ"ב היינו שתבטל עצמך תמיד באמת להשגחת השם ידבך. ותדע ותזכור שבדעתך ושכלך אינך יכול לפעול במאומה. רק בכל דבר בעניין חייב אתה להתפלל להשם ידבך. היינו, כאשר תזדקק לטובה ולישועה, הן ברוכניות הן בגשמיות, תדע שזאת תשיג רק על ידי תפילה ובקשה. כי אין אחר יכול להושיעך מלבדו. וכשתעשה כן, אזי ייבטלו מעליך כל המלחמות והרצונות של שונאיך החפצים להרע לך, ותבשע בכל הישועות שאתה זקוק להן. ויקרוי מה שכתוב מסכת אבות, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. היינו, כאשר תבטל רצונך לרצון השם יתברך, אזי השם יתברך יבטל רצון שונאיך מפני רצונך. חף, צריך לשמור מאוד את המחשבה, כי ממחשבה יכול לצמוח דבר חיוני ממש. כ"א המחשבה גבוהה וחשובה מאוד יותר מכל העניינים הרמים והנשגבים המצויים באדם. כי באדם מצויים כוחות גדולים וחשובים מאוד, כוח הראייה, כוח השמיעה, כוח הדיבור, והמחשבה גבוהה וחשובה יותר מכולם. במחשבה אפשר להבין ולהשיג דברים גבוהים ונשגבים מאוד. על כן צריך לשמור מאוד מאוד את המחשבה, כמובן בספרי האדמו"ר בכמה מקומות. רב. יש, ואצל מי שמשתדל באמת למצוא נקודת אמת, עולים במחשבתו לרגע המחשבה או רעיון והרגש של חידוש תורה אמיתי, אבל זורח במחשבתו ופורח מיד, היינו ששכחו מיד. על כן צריך האדם הזוכה לכך להיות איש חי, לרדוף אחר הברקה זו ולתופסה שוב. היינו שצריך להתחזק מאוד, להיזכר באותה מחשבה טובה ולהוציאה מן הכוח אל הפועל. היינו לבצע איזה מעשה טוב על ידי חידוש תורה זה שהשיג, כמובן בדברי חכמינו זכרונם לברכה, לא המדרש העיקר אלא המעשה.